Власть. В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять еще в большинстве стран? Сущность вилет, и в и привлекающие себе To pivo je teplý, Lízočko. Co vaříš? A no co by? Dostaneš kus chleba a síra. Zase? To nemyslíš vážně. Až přineseš deset tisíc, bude by vték. Aspoň smychaný vajíčka. <laughs> no, tak to bych možná mohla. Uvidíme. A pusť rádio, jestli tam něco není. A co by tam bylo? jako v A to je také důvod, proč o tomto objevu nebylo dosud publikováno žádné vědecké sdělení. to říkám. Novináři ovšem projevují o celou záležitost od počátku nepochopitelný zájem. Paprsek není zdaleka proskoumán. K této mimořádné přednášce jsem dal svolení pouze pod podmínkou, že se budeme věnovat výhradně o něm podivuhodným jevům, které záření vyvolává. Odmítám ukvapeně vymýšlet hypotézy. Zdá se, že paprsek zvyšuje životnost protoplazmy. Novináři mluví o senzacích. No ano, překvapivé to je, ale opakují, že jsme teprve na začátku. Vážení přátelé, posloucháte přímý přenos z velkého sálu ústředního klubu v Pěrečistěnce. Profesor Vladimír Ipaděvič Persikov, ředitel ústavu zoologie, poprvé veřejně přednáší o svém paprsku a o jeho působení na živou buňku. Tak. Mm -hmm. Boním. A teď poprosím svého asistenta, docenta Ivanova, aby vám předvedl jeden z výsledků našich pokusů. Hmm, hmm, Tušlány. Neobvyklý. A při V této chvíli jsme, vážení posluchači, svědky hmm? obrovského triumfu geniálního zoologa. Na hmm. to zodpovím dotazy, ale prosím, aby byly formulovány odborně. Prosím, kolego <laughs> Vážení přátelé, původně jsme vám chtěli předvést tři exponáty, ale při transportu se uvolnily přepášky mezi zvířaty a dvě slabší žáby byly těsně před vaším příchodem sežrány. Mm, mm. A se ještě chleba. Je tvrdý. Já za to můžu. Toště, Jsem ráda, že je vůbec nějaký. ...do sálu dostali prohlédnou žábu. Řekneme si něco o životě a práci profesora Persikova. Badatel sám je totiž na informace o sobě velmi skoupý. Profesorovi je 8 a 50 let. V nedávné minulosti prošel velmi nelehkým obdobím, kdy musel bojovat o pouhé přežití ústav. Hmm? Persikov sám uvádí, že nejhorší byl rok 1920 kdy pošlo osm velkolepých exemplářů rosniček, které jako první podlehly útrapám toho neblaze proslulého období. Potom přivzalo za své 15 obyčejných ropuch a nakonec vzácný exemplář ropuchy Surinářské. Je třeba říci, že ani přes tyto a další obtíže neodešel profesor do ciziny, ačkoliv o něj projevili zájem všechny významné katedry zoologie světových univerz. Od pracovníků ústavu jsme se dozvěděli, že profesor se poslední žijící rosničky pokoušel převést na švábí výživu. Ale v onom nejtěžším roce byl i švábů nedostatek. Získali jsme také kopii Persikovova dopisu adresovaného tehdejšímu lidovému komisaři osvěty. Profesor neohroženě píše, zabít vás za to je málo. Co to děláte? že teď ústav. Včera pošel nádherný samec, vzácný exemplář pipa amerikána, dlouhý 13 cm. Dneska každý vykřikuje, jak by v minulosti postiželý. Dovolíme si malou indistresu. Hm, Kvůli blbý žábě. Koukej, něco najít, A také jeho manželství je padlo na to oběk věroskému zápalu. Jeho žena mu údajně na rozloučenou zanechala lístek tohoto změní. Tvoje žáby ve mně vzbuzují nepřekonatelný odpor, až se celá třesu. Hmm. Celý život budu kvůli nim nešťastná. Se ani nedivím, takové ňouma. Studenti mají z profesora oprávněnou hrůzu. Vyznačuje se fenomenální erudicí v zoologii, embryologii, anatomii, botanice a zeměpisu. Mimo tyto obory o ničem jiném nemluví. A <laughs> Prohlídka pozoruhodného exempláře žáby pomalu končí, takže si budeme moci poslechnout hmm. profesorovi odpovědi na dotazy. To jsem zvědavý. Lipni to a yes. Prosím o klid. Klid, prosím. Hned na začátku vás chci upozornit, že na otázky týkající se vědeckého tajemství nebudeme odpovídat. A prosím ta za teleostručnost. Pane profesor! Okamžik, mladý muži. Tam ten pán vzadu se hlásí. Alfred Bronský, týdeník Havran. Važený pane profesore, se zájmem jsme shlédli žábu. Tvrdím, že jde o věc geniální a nesporně převratnou. Ale veřejnost bude chtít vědět, jak je tento objev chráněn před uloupením agenty kapitalistických koncernů. Přednedávnem jsem se ohlásil na GPU, že jsem musel vyhodit jakéhosi muže se šekovou knížkou. Zapomněl u mě Galoše. <rý> <rý> GPU Galoše převzalo... A do ústavu poslalo ostrahu. Takové může v těch módních kastrolcích. Totiž v kloboučcích. Tedy chci říct, že vlastně mají vypadat jako v civilu. Hlídají dveře mé pracovny ve dne v noci. Další dotaz. Pane profesore, vyhodil jste mě před časem od zkoušky z biologie s otázkou, jestli nejsem náhodou marxista. Ale... Ano, vzpomínám si, vy jste Aleksandr Semjanovič Osud. Ano. A nevíte, jak se liší plazy od oboj živelníků. Přijďte na podzim. A připraven. Vážený pane profesore, přerušil jsem studium a pracuji teď protisk. Protisk? No to je pěkné. Plazy nemají ledviny, mladý muži. Chybí jim. Stýďte se. Ale, pane profesore, ale naše čtenáře by velmi zajímalo, jak jste na to přišel? Jak, jak jste ten nápad s Paprskem vůbec dostal? Co, co to pořád? Máte s těmi nápady? Pořád mě novináři zdržují. Jak, že dostávám nápady? Co, co je to za otázky? Portrét mě tajně udělali. Nápady dostávám. Máte nás za šarlatány? profesore? Co je vám? Prostě jsem si připravil preparát k pozorování. Vždyť on Přineste sklenici vody. Je přepracován. Je to genius. Měli byste brát ohledy na jeho zdraví. Genius. Pořád. Je už. Jen jsem si připravil. Preparát. Půl tu je Jestli ten preparát ještě vůbec k něčemu bude, tak rychle zaostřit. Co? Co je ale Nechápu. Hm. Aha, tady je to barevný chomáč uprostřed bílého kotouče. Prostě jsem nezaostřil mikroskop. Že by právě proto. Ale to by bylo. To by bylo obludné. Začneme systematicky, samozřejmě. Klid, klid. Čert ví, co to slibuje. Tak, nejprve odražené denní světlo. Na slunce je ještě brzy. Tak, opatrně zrcátko. A Zmizel. Pankrate. Pankrate. Vy jste pracoval celou noc, pane profesore. Poslyš, pan ať nikdo nevstupuje do mé pracovny. Mám tu důležitou práci. Nesmí se s tím ani pohnout, nesmí se to ani zachvět. Rozuměl jsi? No, ano, řeknu klízečce. V žádném případě. Teď máme půl šesté, sluneční paprsky dopadají na kopuli chrámu Krista Spasitele. To znamená, že předpolednem dopadnou na stůl. Do té doby se zamknu. A není zapotřebí tady uklízet. Ano, pane profesore. Výborně, a ty si běž zase lehnout. Měl byste jít taky, pane profesore, že aby vám neutečel. Běž, běž, běž, běž. A, a půlkulaté srdcátko, ovšem. Ale jak to? Nic? No, uvažujme, že sluneční paprsky z hlediska našeho pokusu Vychází z jednoho bodu. Rovné zrcátko. <laughs> Taky nic. <laughs> Takže schrňme ani odražené denní světlo, ani přímé sluneční paprsky. Musím zavolat Ivanova. Pane docente, pane docente, mohu dnes vyrušit já vás? Ano, samozřejmě. Pojďte, mohlo by vás to zajímat. Podívejte se, prosím. Ukažte. Ne, nezaostřujte, prosím. A sledujte. Co, Co se to děje? Vždyť mi rostou před očima. To je zázračné. Ano, ano, velmi správně. Už je pozorují třetí den. Ten rudý papasek jim vdechl zběsilý život. Měňavky natahují k paprsku své panošky, ze všech sil se táhnou k hrubé záři. Dovolíte? Vidíte? A ty, které jsou září zasaženy, jakoby zázrakem ožívají. No podívejte se, prosím. Plazí se v houfu. Mám chuť říct v davu. Zápasí o místo v paprsku. Navzdory všem zákonům a nově narozené organismy se vrhají jeden na druhého. Trájí se na kusy a požírají se. Vítězí ti nejsilnější. A všimněte si, prosím, pane kolego, že velikostí dvakrát převyšují normální měňavky. Prudké pohyby. Panošky mnohem delší než obvykle. Úžasné. Zjistil jsem, že paprsek se dá získat výlučně z elektrického osvětlení. A jak jste toho dosáhl? Předevčírem, když jsem byl u vás, byly čerstvé měděvky přibližně 90 minut vystaveny k účinku onoho paprsku. Taková jednoduchá věc. Jak to, že nebyla spozorována už dříve? Mohli ji pozorovat třeba kdokoliv. Vy jste opravdový genius, pane profesore. Kdybyste měl zájem, mohl bych se pokusit z čoček a zrcadel se strojit přístroj. Jakousi kameru, ve které by vznikl paprsek totožných vlastností, ve zvětšených rozměrech samozřejmě. A hlavně mimo mikroskop. Jsem přesvědčen, že to bude jednoduché. Paprsek pro vás získám, i Patiči, o tom nepochybujte. Až tu práci otisknu, Petře Stepanoviči. Uvedu v ní, že kamera je vaším dílem. Ach, to není vůbec důležité. Svíta. Za tu pošlu pro hmm. Všiml jste si, že je ten chudák čím dál vyděšenější? <laughs> Ani se mu nedivím. Já už pomalu přicházím o rozum. Ten týdenní pokus byl opravdu závratný. Když uvážíme, že půlci se z jíker vylíhli během 48 hodin a během pouhých 24 hodin z nich dospěly žáby, z nichž přibližně polovina byla rázem sežrána silnější polovinou. Ovšem žáby, které přežily, i hned nakladly jíkry. Nejobludnější ovšem je, že už za pouhé dva dny a hlavně mimo dosah paprsku. Dospělo z půlců nové pokolení žab. Víte, Petře Stepanoviči, účinek paprsku na deuterioplazmu a vůbec na vaječnou buňku mě Ale, Vladimíre i Patiči, proč mluvíte o detailech, o deuterioplazmě? Řekněme si to přímo, objevili jste cosi revolučního. <laughs> revolučního to ano. Výstižně řečeno. Podívejte se na tu mrtvou žábu. Neuvěřitelné rozměry. A vidíte, hubu má i po smrti zlostně skřivenou. Máte pravdu. Je to nové pokolení. A je to obludné. Pane profesore! Pane profesore! Uklidněte se. Co se stalo, pankraty? Půlci! Rozlezli se už po celém ústavu! Jsou ve všech teráriích, jsou na podlaze, jsou všude. Já mám strach. Profesore Persikové objevil jste paprsek nového života. Všichni si nasaďte masky. Použijeme éter a večer vás vítám v našem podniku, v proslulém Akváriu. Ajajaj, aj, aj, pane šediteli, pane šediteli. A co pak? Já jsem tak smutný. Já jsem <laughs> úplně moc smutný. No, <laughs> jak to šarm si? Vždyť právě začínáme program. Ale zakopal jsem si mísu vajec. Aha. A milice ze 13. Okrsku, ja, ja, ja. No, co? no tak co, šarmsi? Je našla. <laughs> Dobře mě připomínáš. Musím vážené hosty upozornit, že v souladu s nařízením městského hygienika dočasně nepřipravujeme vaječnou omeletu. <těk> no a teď už, šarmsi představ publiku, naší dámu, naší umělkyni. madam. Gertruda. Dobrý večer, vážené publikum, náš dnešní kuplet se jmenuje Slepičí mor, čili trest Boží. Co se nedočtete v novinách, najdete v našich písních. Městečku Stěklovsku V bývalém trojicko, V soukromé ulici Bývalé kostelní Na bývalém dvorku, V družstevním kurníku Trápí, trápí, trápí se per na to. Ach, ach, ich ach, ve ach, mám ach, ach, ach, ich kvok, ach, ach, ach, ach, mé naděje ach, hasnou. Koko, koko, koko, koko, ach, ach, ach, ach, ach, ach, Koko, koko, koko, ach, ach, ach, ach, ach, ach, Chci vás upozornit, že tvoříme metodou lidového realismu jen podle života. Tato píseň má 248 slok. Ale ale uchránili jsme vás od nejhoršího. Začali jsme od 247 sloky. V pobývale Duchovním správci. Nyní družstevnice vnice, drozdok, naříká nad bývalou, naříká nad bývalou Slepici. Mouka konzervy, Sirky petrolej, ani pro na obješení! Není Je 12 hodin. Vyslechněte zvláštní spravodajství rozhlasové stanice Rodina. Vidíš, je poledne. Největší zájem naší veřejnosti pouta. Poutahuje teplý výzočko. Prosím, tě, Slepičího moru v naší vlasti. Přinášíme aktuální informace o jeho šíření. Na severu dospěla tato choroba až k Archangelsku. V Bílém moři se slepice nevyskytují. I ve Vladivostoku zastavil tuto nemoc oceán. Cože to je Pokud je známo, nemoc se nešíří ani na dalekém východě. Vypálené prostory Ordubatu, Džulfy a Karabulaku se ukázaly být přirozenou protiepidemickou bariérou. Přísná opatření proti překupnictví zastavila. Záskalčený výletí určitě nehraditě nehraditě Vidíš to? Zásobili jsme Děky se pravou chvíli. úřadu, který se obětavě věnoval očkování Slepic, nepřesáhly oběti katastrofy tisíc lidských životů. Mimořádná komise pro boj se Slepičím morem byla přejmenována na mimořádnou komisi pro obnovení a vzestup drůbežářství byla doplněna další mimořádnou 16 šestnáctičlenou komisí v počtu tří odborníků. Byla založena celostátní organizace Dobrokur. Jejími čestnými předsedy se stali profesoři Persikov a Portugalov. Hmm. No, jen se snažte už, jen se snažte. Sadím se, že do měsíc ten vajíček nesrazíte. Na měsíc jsme zásobený, ale poslyš, Neměla bych radši něco naložit do vodního skla, co Vodní sklo? Takže ho se v Schováme ji radši do sklepa. Hm. Ta smaženice ředí povedla. Po je to vůně, viď. Hm. Cibulky není nikdy dost. Zítra si uděláme omeletu, abyste věděli. Jsou druzi z dobroku? <laughs> <laughs> Vážení posluchači. Přinášíme naléhavé sdělení odboru chovatelství při nejvyšší komisi. Přednese je její předseda, soudruh Ptakyn Prasjuk. Vážení občané, obracíme se na vás s výzvou. Zabraňte dalším onemocněním. Je nutné, abyste na nejbližší hygienické stanici odevzdali veškeré zásoby vajet. To víš, už to. Tam, tam, kde není dosud zřízená stanice, přejímají ke zničení veškerá vejce místní okrsky milice. Teď když jsme přeplatili. Máme informace o stále ještě ukrývaných slepicích i o zřizování podzemních kurníků. Tento nedisciplinovaný a krátkozraký přístup některých občanů velmi ohrožuje jednotnou línií... Vidím do nich jako důhubený koři. Celos... Slepice ne, chovat jenom celostátně. <laughs> to by se jim tak líbilo. Kdo odevzdá vejce a uhynulé slepice do zítřejšího večera, nebude trestán. Od příštího týdne bude chov slepic posuzován jako závažný trestný čin. Mm -hmm. No kde máme záruku, že ty slepice budou zdravější? Chce na tom vydělat, aby občan zase přišel zkrátka. Co by jim to udělalo, kdyby lidem dovolili několik uh, soukromých slepiček, že? Jo. Tyhle ja? nás oberou o ob všecko. Tak. Pane profesore. Co je, pan Krater? Přišel nějaký... Aleksandr Semjonovič osud nese prý úřední lejstro z Kremlu. Pozoru Osud s lejstrem. Tak ho jsem pošli. Rozkaz, prosím. Prý novinář. Takový nedouk. Dobrý den, pane profesore. Dobře víte, že novináře nepřijímá. Ale pane profesore, přišel jsem... Abych tak řekl s důvěrným posláním. Byl jsem jmenován ředitelem vzorového sovchozu Rudý Paprsek. Tady je mé pověření. Nevidíte, že tady mám preparáty? Nedotýkejte se stolu. Promiňte, ale já... Ukážte. Cože? Kdo na tohle přišel? Takový nesmysl. Spojte mě s lidovým komisařem zemědělství. Ale dovolte... Mračte. U aparátu Pelsíkov. Děkuji dobře, ale o to teď nejde. Přišel za mnou nedostudovaný posluchač osud s pověřením. Ano, ale já kategoricky protestuji. Nedám v žádném případě svolení k ozařování vajec. Dokud sám nevyzkouš... Vždyť... Nikdo netuší, co to může natropit. Soudruhu komisaři, na takovýhle experiment přímo v praxi není dost silná žádná země. Dobře, jak myslíte? Ale já si myju ruce. Dejte sem to lejstro. Prosím. E, tak, toto je oblouková lampa. Světelný svazek vzniká přesnutím čočky. Čočky, ano. Je zachycen posunem objektivu číslo jedna a zasadl číslo dvě zhasněte a zatáhněte rolety. Ano, hned provedu, prosím. Tak, pane profesore. A sem do světla tohoto paprsku můžete rozložit vše, co se vám uráčí a provádět si pokusy. Náramně jednoduché, není liš pravda. A ano. Proboha osude. Řekněte mi, proč jste se chytil zrovna mého paprsku? No, proč? No, pr protože je to příležitost. Vážený profesore, slepice, všechny do poslední pošli. A vy je chcete okamžitě vzkřísit s pomocí dosud neproskoumaného paprsku. Profesore, vy jste vědec. Vaším posláním je, abych tak řekl, pochybovat. Naším posláním je jednat a nepochybovat. My, my sloužíme po kroku činy. My uvádíme v život všechny myšlenky, které byly tak dlouho a tak nespravedlivě uzavřeny pod pokličkou. Realizovat, uvést v život všechny myšlenky, které byly pod pokličkou. No, to by ovšem bylo přímo ďábelské. No ano. Je to dňábelský je to jednoduché. Dnešní dny nám k tomu dávají jistotu. Jistotu, že je nutno vše, co nejrychleji uskutečnit, všechno, co nejrychleji změnit, předělat. Všechno musí být už konečně správné. Je to, je to pane profesore, to je historická příležitost. No, co pak vy nevidíte tu zákonitou souvislost? Vy jste učinil objev a slepice vyhynou. Naše země je očištěna od tradičních, málo výkonných plemen. Vypěstujeme si nové, zdravější slepice. Dáte svůj objev lidu a uvidíte, co se bude dít. Osude. Vy jste šílenec. Budu se modlit, abych to neuviděl. Prosím tě, dělej! Dělej! Potřebuju tam taky! Tam mě je snad líp, nebo co? To byl ale blbej nápad s těma vejcema. No tak nakonec za to můžu já! Tak dělej! Poslouchej, co tady píšou! Vážnost situace si vyžádala rozhodný postup. Proboha, on si tam ještě čte. Poslouchej, to je důležitý. Komise pro rozvoj drůbežnictví dobrokur skutečně rázný postup zvolila, přidělila expertu v jedeckého zařovací kamery profesora Persikova. Účelem je operativní přechod od neplodných základních pokusů k hospodářským výsledkům, bez nichž je jakýkoliv objev zbytečný. Co? Jakýkoliv objev zbytečný! A jo! K světově ojedinilému chovatelskému experimentu byla zvolena bývala zimní zahrada oranžerie hrabat šermetěvových ve smolenské gubernii. nyní sovchos rudý paprsek. Členové komise se zaručili, že první slepice z došlých vajec budou vypěstovány do týdne. Doufíme, že pak ani nová tuzemská závadná vejce na sebe nedají dlouho čekat. Tak už dělej! <hýk> tak a teď půjdou vejce dolů. <hýk> Musíme se zbavit zásob! Dělej! Jako na koncertě. Mezi jednotlivými částmi se netleská duňo. Aleksandr Semjonovič ještě neskončil. Hraj, muži. Promiňte, soldru, osud je to. To víte, my nejsme vzdělaní lidé. To... Ale to nic, no, Trochu jsem si s vámi zavzpomínal na mládí. Umění patří už tak nějak k mému životu. Víte, když jsem Alexandra Semionoviče poznala ještě před studiemi, byl flétnistou v orchestru. <laughs> Revoluční události ovšem vyzývají každého, aby se angažoval, aby dal své schopnosti do služeb dneška. Ano, o, ano, o, ano, ano. Hraj, muži. Čoklové, zatracený, co se tak rozdivočili? Opravdu, v posledních dnech vyvádějí nějak, nějak moc? Aleksandře Semjonoviči ve vsi říkali, že jste antikrist. Antikrist? Hmm. Já jsem ateista, moderní člověk. Hmm. A že mi pokusy pokoušíte pána Boha a že ty vaše slepice jsou ďábelské dílo. Prý je hřích vypěstovat kuřata pomocí mašiny. Slyšíš to, Máňo? Taková nevzdělanost bude zapotřebí vyvinout velké osvětové úsilí. Říkala jsem ti, že máš přivést personál z Moskvy a vyčistit to tady. Každá nová věc má své odpůrce. Ale se mnou byli všichni spokojení. Doufejme, doufejme, soudruh zprávče. No, drazí spolupracovníci, dnes jsme jen instalovali kamery vlastní práce. Začne zítra. Ráno přijde ze stanice zásilka vajec a pak to vypukne. Dobrou noc. A děkujeme za koncert, soudruhu osude. Dobrou noc. Sorry. Chceš něco, pan Kraty? Chytil jsem na chorbě Užovku. Chtěla někam utíct. Tak, zdar Boh, mám ji dát do koje? Už i Užovka nás chce opustit. A <laughs> no, tady v dóze. Rozkaz, prosím. Tak. Tady je teď smutno co vám nechali jen tu první kameru? Podívej, pankrate, poslali mě dopis. Moje žena, která před 15 lety utekla k divadlu, teď, jak se ukázalo, zemřela. Jo, taková je to historie, milý pankrate. Jste velký vědec, pane profesore. Obrovitánský. Ale jak známo, žába ženu nenahradí. Já vám dám tuhle trochu vodky. Ale... V... Napijete se se mnou, co říkáte? Víš, že nepiju. Běž spát, milý pankrate. Ústav biologie. Cože? Předám. To je pro vás, pane profesore. No prosím. Haló. Kdo volá? Nikoho z Nikolského... Nikoho ze smulenské gubernie neznám. Kdo je tam? To je tak špatně slyšet. Cože? Jaký osud? Ach, ano, to jste vy. Tak co vás zajímá? Co to pletete? Jak můžou být vejce zasviněná? Dokonce barevně. Ale no... Ovšem, ano, mohou být trochu znečištěná. No třeba za trusem. Nebo co já Ovšem, že je nemusíte umývat. Co pak vy už se chystáte je ozařovat? Aha. No jistě, jistě. Ztráty. Zbohem. Dobrou si představit, co tenhle diletant z těch vajec upeče. No jistě není vyloučeno, že se mu vyklubou kuřata, ale nikdo nemůže říct, jaká. Budou k ničemu, třeba, třeba za dva dny uhinou, možná, možná se vůbec nedá jíst. A neručím za to, že budou vůbec stát na nohou. <laughs> Já tady čekám několik týdnů na zásilku originálních vajec a ten medouk dostane svoji objednávku za dva dny. Dej sem tu vodku, pankrate. Prosím. Taková odvá. Taková drzost. Ústav. Ústav je už nepotřebný, pankrate. Ale pane profesore, vždyť máte ještě studenty. A kamery vám ze sovchozu vrátí. Budete pokračovat v experimentech. Teď se bude jinak experimentovat. Udělají laboratoř z celé země. Jsme ze starého světa, kamarády. Dobré jitro. Tak, co je nového? Jak to jde? Soudruhu osude, slyšíte nějaké ptáky? Ne, ještě ne. Všichni ptáci se sletěli do houfu a zasvítání odletěli ze šeremetěva. No a co? Teď, uprostřed července. Aleksandr Semjonovič není pán tvorstva. Co s tím má dělat? Víte, Všichni si myslí, že ptáci uletěli před tím, před paprskem. Kdo to řekl? No, on to vlastně nikdo neřekl. Hmm. Každá nová věc má své odpůrce. Lidi prosté i vzdělance. A čím je objev převratnější, tím jsou překážky větší. Pomluv si, nevšímejte. Tak a teď opatrně... Odsuňte sklo. Ano, jistě. Trochu to bublá. Abyste je tak uvařili? Soudruchosud nám řekla, abychom s ničím nehybali. Kde pak bublá? Máničko, to zobáčky, zobáčky už ťukají o Opravdu. Trochu. A to říkají, že žádný kuřata mil, Omil! Omil moji drazí! Vypěstuju takový, že budete koukat! Soudroho předseda! No ten. Přišla deputace, abyste to přerušil. Co si to dovolují? Počkej, poč, počkej, Máňo. Eh, co mám přerušit? Vysvětlete mi to. Aleksandře Semjonoviči, už přestali kvákat i žáby. Jsou pryč. Nevšiml jste si? A o žábách v našem rybníku se mluvilo všude. Psi už taky ani nepípnu. Jsou strachy zalezlí. Já mám strach. Vůbec nic nechápete. <laughs> Jaký význam mají žáby proti našemu chovu? Ať si táhnou, kam chtějí! I, muži... Ale co, když je to opravdu tím tvým paprským? Seš ti ale prach obyčejná husa, Máňo! No dovol! A, a co vy dva tady okouníte? Máte sledovat vejce? Kvůli žábám nepřerušíme experiment v klíčovém momentě. Teď dávejte dobrý pozor. A i hned, jak se začnou klubat, mě informujte! se pro Boha, ty kuřátka mohly podít. Mně to bylo od začátku podezřelý. No, tady prostě nejsou, no. no. A mě pomozte hledat. Na, pi, pi, pi, pi, pi, Nech na, to, hodňuňo, nech to. Už dou, do. Dobré jitro, dobré jítro. Přátelé, no tak jak jsme na tom? No. Nemůžeme je najít. Ale dvěřka byla celou dobu zavřená. Nerozumím vám, co se děje. No, vyklubali se, ale nejsou tam. Cože? Ule, uletěli? Prosím tě, jak by mohli čarstvě vylíhnutý kuřata uletět? Ovládej se. Podívejte se, jsou tady jenom z kořápky. Tak to vám teda pěkně děkuju. Co myslíš, sou druhu? Proč jsem tě sem postavil? Já jsem nic, nezanedbal. Aby zdával pozor! My jsme opravdu dvířka neotvírali. No, no, no, no, no a, a řekněte mi tedy, kam se asi poděli. No, přece no, nevyletěli stropem. Čert by se v tom vyznal. Podívejte! Aleksandře Samiloviči podívejte! No tamhle, nad vámi! Sklo je rozbité? To je poctivý, silný sklo? To musel být velký kámen nebo co to? Prosím vás, kámen! Vidíte tu nějaký kámen? Uletěli! Ty, ty první, ty nejlepší prostě uletěli! Co vás napadá? Co pak vám kuřata začnou z ničeho nic lítat? někde tady budou. Ale, po, pojď, ale proč by nelítali? <laughs> no, ano, to budete. Koukat, jaký kuřata se vyklubali. Třeba je ani... Na kole nedohoníte. No, já jdu k A ty bys muži měli se mnou. Potřeboval by se taky schladit. Hlídejte každý pohyb. Teď už to musí jít ráz na ráz. Počty vylíhnutých zapisujte do tohoto sešitu. Kdyby něco... Přijďte pro nás na pláž. Už jsem ti říkala, že by se směl před personálem ovládat. Necítíš vůbec velikost této doby. Máňo, věda, výzkum, užití. Vajíčka, kuřátka, slepičky, obří kuři, kuří obři. Nasytíme celý svět. Do, do vody. A tobě bych to taky doporučovala. Ah, nevěří mi. Ale co? Však se dočká. A potom bude na mě pišná. Co, co, co to? Co to? Co to pro boha je? Živá kláda? Ale... Ne, má to tlamu. Oči. Ne, ne pros, prosím tě, ne, nedívej se na mě, tak není ne, ne pomoc. Kde mám v letnu, kde? V letnu. jako fakir. V prosím tě, zachraň mě. Přeskočilo ti, že hraješ v tom žáru? A oh, je to Ahoj. Šrašný konec. Borisi Vasiljeviči, podívejte, už se klubou. Tak, polezte, polezte pod Bory. Vidíte, jakou má hlavičku chudáček? No jo, je to nějaká zhrůda hmm. hm, žádný div po tom ozáření. Už leze ven. Doufám, že se přece z toho koupání vrátí brzo. Podívejte se, už se hrají. Pěkný hraní, vždyť on ho žere. Ne necháš ho? Odsuňte sklo a odtrhněte je. To, to přece nejdeš rad toho malinkýho. Nech je bej, Dunio, ještě od nich něco chytneš. Puste mě, ať ho nechá. Takový nos. Zblajznil ho jako malinu. To jsou teda věci. Sami se vyklubou Sami se sežerou, tomu říkám pokrok. Vy, vy mi snad nevěříte, soudruzi? Vymrštil se zlopuší. jako spirála. A, a Máničku uškrtil. Taková hrůza, kosti jí praskaly. Musí hned krev podnech tu krvavé pramínk musela tak trpět. Soudru. pokuste se schrnout své oznámení, jste přece vedoucí pracovník. Proč mi nevěříte? Tak řekněte, kde je má žena? Nevidíš, šťukiny, že soudruk není souvislé řeči schopen? Nejspíš utrpěl šok. V Gračovce je teď cirkus, tak jim nejspíš utekl hrozný. Ty, jaký cirkus? Jaký hroznýš? Obrovská kláda. Už se někdy před vámi vstyčil telegrafní sloup pokrytý žlutými skvrnami. Proč mě jen volala? Maničko, proč mě jen volala? Snad by ta flétna pomohla. To byste museli vidět, v hubě měl takovou strašilelnou výbicu. Ano, já, já vás chápu, ale odložte ten nástroj. Ne, odložte ten ne, nástroj. Ne, ne, ne, ne, to, já to vem, vem to, vem zraníte se. Zdvihl Máničku ze země, jako obrovský šroubíš krtěl. Eh, přivez motocykl, co se dá dělat po Pojedete s námi. Ne, ne, ne, Milostnějte slitování. Musíte nám ukázat, kde se to stalo. To tam, u rybníka. Já nemůžu. Necho, vidíš, že není při smyslech. Vy se už do sovkozu nevrátíte? Pošlete mě do Moskvy. Mějte slitování. Do Moskvy jsou druzy. Aleksandře Semionoviči? Aleksandře Semionoviči? Už je se klubou? Kde jste? Aleksandře Semionoviči, už rodíme. Ozvěte se. Požerou se nám. Co, Co je to? Zrodu? Hej! Je tu někdo? Poslyš, tady se něco opravdu stalo. Obejdu to k Od tamtud se dá telefonovat. Poliá ty si počkej. Slyšíš? Je to ve skleníku. Podívej. Támhle je za sklepa. Krokodíl. Pozor za tebou! Jsou tam hadí! Šťukyne! Uteč! Aspoň ty, utíkej! Zkraju ti záda! <sistý joke in> Aueh. Aueh. Aueh. Taková zrůda... Ne... Ne... Nech mě... Nech... tam spíš? Tak dělej! No co? Vždy dělám. Mně jsem není zlé. No teda, to se ti zase jednou poved kšeft s těma vejcema. Já za to můžu. Byla si celá nadšená. Nakládat si je chtělá. Poslouchej. Poslouchej, něco ti přečtu. Nic nečti, Abilec. Serióznost především. Senzace chtivost. Jakou chce část bulvárního tisku získat čtenáře? Posloucháš? Přesahuje někdy zdravou míru. posuďte sami. Já ti dám ve si gračovka ve Smolenské gubernii se prý objevila slepice velká jako kůň. Slyšíš? Která té škope jako kůň. Na místo ocasu má dámská buržoázní péra. Jestli mě tam okamžitě nepustíš, tak tě taky kopnu. Ano, jo. Profesore, konečně vám přišla zásilka strosích a hadích vajec, přidřevěné bedny pobyté železnými pásy. Nálepky asi německy. Opatrně. Tady je napsáno křídou pozorvejte. se. Pankrate, vypačvíka. Ale opatrně, abys nic nerozbil. Rozkaz, prosím. Podívejte, jsou v pilinách. No to, dělají si snad ze mě blázny? Co je to, Pankrate? Vejce? Ale slepičí? Chápeš? Aby to čert vzal. K čemu by mi byli slepičí vejce, krucinál? A ať si je pošlou tomu Lotrovi do sovchozu. Pankrate, pojedeš okamžitě na odbor prochovatelství k vedoucímu Ptakinovi. Ano. A řekneš mu rovnou, že je svině. Ano, prosím. Pověz, že já profesor Persíkov jsem to prohlásil. A tohle vajíčko mu olevzdáš. Rozplácní mu ho o hlavu. Rozuměl jsi? Rozuměl, pane profesor. Vysmívají se mě i celé zoologii. Těch zatracených slepičích vajec přivážejí celé hory. A já za dva měsíce nedokážu sehnat to nejnutnější. jako by byla Amerika tak daleko. Věčný zmatek. Věčný zmatek je u nás věčný nepořádek. Tak dí, pankrat, dí. Nebo počkej, ne. Zavolám Kreml. Vladimíre i Patiči, Víte, co se stalo, Vladimíre i Patiči? Přečtěte si to tady. Zvláštní příloha rudé večerní Moskvy. Nejprve se podívejte, pane kolego, co mi provedli. Usmysleli si, že mě ohromí slepičími vejci. Ten ptakín to je naprostý idiot. No jen se podívejte. <laughs> Slepičí vejce, to pravděpodobně... Bože, teď už to chápu. Vladimíre Ipatiči, jen se podívejte, podívejte se na tu fotografii. Olivově zbarvený had se žlutými skvrnami. Záběr pořízen ze sportovního letounu. Vypadá jako strašidelná hadice z karnevalu. Co myslíte, že to je, Vladimíre Ipatiči? <laughs> Co je to za čertovinu? Je to, no ano, určitě. Je to obrovská anakonda. Vladimíre Ipatiči. Tahle anakonda je ze smolenské gubernie. Příšerné. Chápete? Ten zločinec vypěstoval hady. A rozumějte, jejich plodnost byla stejně fenomenální jako u našich pokusných žab. Cože? Je to prosté. Soudruzy museli prověřit i vejce, když to byla zásilka ze západu. A pak jednoduše bedny s hadími a pštorsými vejci, které měly přijít do ústavu, poslali tomu šílenci do sovchozu. A slepičí vejce jste dostal vy. Můj ty bože, bože. Pane profesore, není vám nic? Teď z toho budou mít pěknou patálí. Vůbec si nedovedu představit, co se stane. Tady, jen se podívejte. Vladimír Jipatiči. Hadi táhnou k Možajsku. Ale... Neuvěřitelné množství vajec přeci... Vejce v duchcovském újezdu uh... krokodýlové a pštrosy. No jsem nechtěl Předměstský les uvězmi schořel ne, ne, A zastavil nápor hadích složil Zvláštní oddíly státní zprávy Se snaží učinit ne. Ne! Pane profesore, co je vám? anaconda, anaconda, Vodní had Můj bože, anaconda. Pak náte za ním jeho srdce! Vodu a nitroglice! Neměla bych taky něco zabalit. Teď v noci slyšela že nádraží je obklíčený. Budou muset lidi pustit. Přece nás tu nenechaj se žrad. Slyšilaš? Otevři okno. Zbláznila se! Zabři to! Co víš, co můžou udělat? Tak pust rádiocenovýho. Pořád nic. U, už. Pozor, pozor. Už slyšíš? Budeme vysílat zvláštní poselství vojenského štábu. Prosíme vás, abyste informovali o jeho obsahu i své spící spoluobčany. Vládní vojenský štáb sděluje, že pokud by se nepodařilo zadržet hady v okruhu 200 verst od hlavního města, bude obyvatelstvo metropole v naprostém pořádku evakuováno. Úředníci a dělníci jsou povinni zachovat naprostý klid. V hlavním městě se vyhlašuje Výjimečný stav. Vláda ah, učení ta nejpřísnější opatření, aby se neopakoval smolenský případ, kde v důsledku paniky, vyvolané nečekaným vpádem chřestýšů, město začalo hořet, protože hospodině opustili hořící kamna a dali se bezhlavě na útěk. Moskva je zásobena potravinami při nejmenším na půl roku. jak neděl z to vypadá, to vypadá to opravdy zle. opatření směřující k zabrání bytů za účelem vedení pouličního boje s hady v případě, že by se našim armádám, letadlům ani loďstvu nepodařilo zadržet jejich nápor. Šíření paniky bude postihováno nejpřísnějšími tresty. Ah, yeah. Do Smolenské gubernie jsou soustavně vysílány armádní jednotky vyzbrojené cisternami velmi účinných plynů. Toho prvního výtaze Savchozu měli od ten profesor Právě by právu, taky pohováme pytky zasuhované. Smolensk hoří. Vzdušná operace u vězmy byla úspěšná. Zaplinovala téměř celý újezd. Avšak obyvatelstvo neopustilo oblast dle evakuačních instrukcí. Lidé pobíhali na Bůh všemi směry. Hrozný. Počet obětí nelze v této situaci vyčíst. Tak to se jim teda povedlo. A co bys dělal ty, ty chytry? Důležitý přeci je, aby se nedostali do Moskvy. Že Kafkaská jízdní divize zvláštního určení skvěle zvítězila v boji s pštrosými stády v okolí Možajsku. Všichni ptáci byli rozsekáni šavlemi. Rovněž byla zničena obrovská hnízda pštrosích vajec. Diviza utrpěla nevelké ztráty. Řekl bych, že kecaj. určitě to bude horší. To je jasné, nedotuhy. Vojenský soud odsoudil ve večerních hodinách k trestu smrti skupinu občanů, kteří se pokusili odcizit část evakuovaného státního pokladu. <těk> Rozsudek byl vykonán. Pracovníci Treťakovské galerie prosí dobrovolné dárce o staré tkaniny, které nezbytně potřebují k bezpečnému převozu nejcennějších obrazů. Jo, to víš, ještě vám budeme něco dávat. Profesor Persikov s politováním oznámil, že se nemůže nijak zapojit do záchranných prací. Vzhledem <těle> <těle> k tomu, že jeho výzkumy jsou teprve v samých začátcích, je věda zatím nad dosud nevýdaným jevem bezradná. Proti tomuto profesorově postoji protestuje v těchto chvílích skupina občanů před budovou ústavu. Slyšíš to? O, on zavinil tragédii a neráčí se zapojit, inteligent! Víš co? Jdeme k ústavu. To blázníš, Víš, co se děje venku? Buď rád, že sedíš doma. Tak si tady seď, ale já jdu. No, no dobře, jádu s tebou. Ještě bys něco vyvet? jak řádí, jako zběsilí. Pane profesore, prosím vás, zadní vchod je zatím volný. Jděte domů. Nikam nepůjdu. To je prostě nesmysl. Jestliže se celé město pominulo, kam bych šel. <skrý> Vidíte, všechno rozbijou. Pojďte pryč. Dole je přece ochrana. A ti nic nezmůžou, dejte si říct. Utíkejte, Vladimír Jejpatiči, utíkejte, Vylomili dveře! Table To je on! Pane profesor, proboha vás prosím! To je šílenství! Jste jako divá zvěř! Zabijte ho! Světový zločince! To ty do lidí! Já? Co je to za nesmysly? Prahu! Žádám vás, abyste okamžitě opustili ústa! A to si říká vědec! Pan Vadíka, Pankrate, vyženě odsud. Prosím vás, mějte rozum. Nám budeš rozkazovat. šoty. ty? E -oh. E -oh. A máš po Pankratovi. Pankrate. Pankrate. Hoří. Utíkejte. Hoří. Hoří na rozloučenu. Na co chtěl? Profesor. Co? Co je to? Nechápu. Měňavky natahují k paprsku svoje panošky. Rudy. Vrájí se jeden na druhého, trájí se na kusy. A požírají se. Vítězí ti nejsilnější. Revoluční. To ano. Je to nové pokolení. To je obludné. Každý večer vás vítám v našem podniku proslulém akváriu. Ja, ja, ja, ja, ja, pane řediteli, pane řediteli, allà. já jsem tak veselý. Já jsem úplně moc veselý. No jak to, šarm, si. Protože vzhledem k výjimečnému stavu budeme muset za chvíli končit. To si mě zklamal, šarm si a ja. si tě dám sežrat. Ja, ja, ja. Raději představ naší umělky. Přichází madam Gertruda. Naše země prodělává už mnoho týdnů těžkou zkoušku a nad to nás všechny zaskočil teď uprostřed léta Nebývale krutý mraz. My se ovšem nepřestáváme dívat na svět ústněvé. Ano, správně, zkuste to s námi a s naší písní o radostném, vítězném boji. Komandir je porazil pštrosí stádo, porazil pštrosí stádo pod Moskou. Zásobil pak péry. pštrosími mi pěry. Cerý, cerý, celičký podmár. Nes celý svět touží po pošeném božích. Ach, nejlepší pořížské skolony, zálené nám nahony, si objednali kůži z našich nepřák. Otor. Jo, to jsou Trofeje Ofeje jsou krásný. Jo, krásný. Jo, tahle ta válka vše v oblíkne. Hej, hej! hej. že to už je tolik hodin, abych chystala oběd. Pustí rádio a divíme, co je novýho. To se to dovidíme. Ruská zima zvítězila, ruská zima zvítězila. Prosím, zima, ticho zvítěz přátelé, význam. tiše prosím. Nyní promluví docent Ivanov. Význam, význam. Bravo. Bravo. Vážení přátelé, vážení přátelé, vzpomínám, jak tenkrát právě před rokem udeřil uprostřed srpna nečekaný 20-stupňový mráz. Nám biologům bylo možná dříve než ostatním jasné, že jsme zachráněni, že ten mráz znamenal naše vítězství. Armády vždycky zničily jen část onoho ďábelského života. Kdyby žil profesor Persikov, řekl by života bez Boha. Musíme si přiznat, že boj by byl nekonečný. Teprve mraz znamenal definitivní konec a naše osvobození. Ura! ...stojíme na prostranství, které bylo dnes pojmenováno podle profesora Persikova. Na budoucím Persikovově náměstí, ovoří Persikovův žák, docent Ivanov. Armáda! Armáda pak několik měsíců pročišťovala krajinu, protože veliké území bylo zamořeno již zmrzlými mrzlými vejci. A právě v těch dnech jsem si uvědomil, že památku profesora Persikova Nejlépe uctíme založením nového ústavu. Před docentem Ivanovem je základní kámen nového ústavu. Vedle vidíme model moderní třípatrové budovy a do půlkruhu pětně rozloženy předměty, které byly nalezeny v troskách starého ústavu. Tak to vidíš. Oni z toho persíkova nakonec udělají hrdinu a mučedníka. A Ivanov si na tom založil kariéru. Něco takového se může stát jenom u nás. Všude jinde by to byli prostě váleční zločinci. Tolik obětí. My jsme mu to ale nandali profesorovi, co? Jen aby z toho ještě nebylo nějakých vyšetřování. Já využí této slavnostní chvíle, abych pozval docenta Ivanova k mikrofonu a položil mu několik otázek. Pane docente, doslechli jsme se, že v nejpřísnějším utajení a na neznámém místě pracujete na dalších pokusech. Ano, nemůžeme čekat na novou budovu. Objev paprsku profesora Persikova má především mimořádný vojenský význam tedy pro obradu naší vlasti. Můžete nám, pane profesore, prozradit něco o vašich výsledcích? Ano, jistě. Totiž pokusy se nám zatím nepodařilo tak docela obnovit. Kamery v sovchozu byly zničeny. A poslední, malá kamera profesora Persikova. Hledali jsme ji po té nešťastné události v troskách ústavu, ale marně. Oni s tím nedají pokoj. Já děkuji docentu Ivanovovi za rozhovor. Vážení posluchači, loučíme se s vámi s poznáním, že onen závratný objev vyžadoval kromě vědomostí ještě cosi navíc. Něco, čím byl obdařen pouze jediný člověk na světě. Velký vědec Vladimír Ipatěvič Persikov. Vypni to. Záklivo je teplý, Lizočko. Co budeš jíst? Nemám chuť. Co je s tebou? Udělám ti volský oko. Nemám chuť. Slyšeli jste rozhlasovou dramatizaci románu Michaila Bulgakova Osudná vejce. Napsal Josef Morávek. Hráli Vladislav Lakomý, Miroslav Středa, Pavel Leitzman Zdena Herfordová, Eva Lesáková, Pavel Kunert, Jaroslav Dufek. Eva Hradilová, Erik Pardus, Jiří Tomek, Pavel Zatloukal, Lenka Filipová, Břetislav Rychlík, Jiří Broš, Lubomíra Sonková, Tomáš Herford a další. Hudba Jaroslav Šťastný, Zvukový mistr, Inženýr Josef Daněk, Záznam a střih Marie Stojanová, režie Jaromír Ostrý.